Povestea lui Astor, Puiul Smeului de Văgăună Trecu o zi, trecură două, trecură nouă și părinții micului Astor nu se mai întoarseră. Fără să-și facă prea multe griji, căci oricum mamuca și tătuțul îl băteau de-l zvântau de câte ori se plictiseau prea tare, puiul ieșea în fiecare dimineață cu grebla pe spinare și peria crângurile și pajiștile. De fiecare dată rămâneau prinse în dinții de fier cele mai delicioase insecte. Cum nu-i slăbise încă vederea, asta se întâmpla abia la adolescență, Astor se bucura de tot ce era în preajmă țăra pe câte o creangă și stătea atârnat cu capul în jos, țopăia într-un picior pe cărare, decapita linii cu lovituri ale unui închipuit toroi pan, alerga până la lacul din preașmă și se scălda în el, zvârlind stropi mari în toate părțile. Într-o bună zi, întorcându-se în văgăuna maternă, Astor găsi castelul de nisip pe care îl clădise cu o seară în urmă călcat de picioare dușmănoase. Din bezna bordeiului pândeau ochi de tarantule străine. Cineva îi ocupase căsuța părintească. Obidit, puiul porni la drum, ducând cu el numai grebla și trei cămășuțe de sârmă ghimbată pe care tocmai le dusese la râu să le spele. Întâlni pe drum zmei de toate felurile, mai buni sau mai răi Cum Astor era tare jucăuș și mai ales cum știa să-i scarpine cu grebla tocmai pe unde i mânca mai tare Zmeii se portară frumos cu el Un zmeu al zmeilor, cărunt și hătru, îl primi în mina lui de musaca de vinete Să bata adânc sub pământ și-i arătă cum se folosește tirbușonul Puiul dăduși el un cep în stâncă, scoțând limba de un cot și se pomeni acoperit de musaca din cap până în picioare. Zâmbind îngăduitor, zmeul bătrân îl linse bine dându-i în același timp sfaturi demne de ținut minde. Află fiule că multe și rele ligioane trăiesc pe lumea asta. Se vede treaba că așa le-a așezat urmează o combinație de semne grafice pentru păcatele noastre, că doar nu zice de pomană ce zice nimic știutorul în marea lui înțelepciune. Mai neplăcute decât lucrurile bune sunt întotdeauna cele rele. Am văzut la viața mea hidre cu 12 capete ce pot mătura trei zmei doar cu o lovitură de coadă. Am văzut scorpioni cât muntele și gheonoaie cât casele. M-am bătut eu însumi cu... Hmm. Cu 84 de smei cu colți deodată și am făcut harcea-parcea pe toți. Am făcut din colților dita mai castelul." Și unde e castelul ăsta de colți, nene, smeule? întrebă somnoros Astor. A plouat pe el și s-a dizolvat. Dinții lor nu prea țin la ploaie. Dar ce vroiam să zic?" Fiule, ia aminte dintre toate ligioanele, viermi veninoși, flori carnivore, caracatițe cu harpon, picoacul cât lăncile, păianjeni cuplase între doi munți, niciuna nu-i mai rea decât răpădiții de suprafață. Oamenii, cum își spun ei, să nu cumva să cazi în mâna lor, că e jale, în gheară de fiară și în gură de tun mai dulce îi pieirea, dacă vezi vreunul să fugi mâncând pământul. Și cum arată perpeliții ăștia? Prăpădiții? Sunt urâți, mă. Băr, visezi visez noaptea. Au, așa, ai văzut peștii curățați de solzi? E, așa e pielea lor și sunt netezi peste tot ca niște viermișori. Dar mușcă rău, mă poate, Ia uite aici." Și smeul își deșurubă Platoșa într-o parte ca să-i arate puștului o gaură cât ai băga pumnul. Asta-i opera unui făt frumos." Smeul rămase o vreme pe gânduri și apoi continuă visător. Numai că batele să le bată, moierile lor, domnițele mă, cu sunt de albastru, sunt frumoase nepoate. Și noi de zmei suntem. Avem și noi nevoie, dar asta nu trebuie să știe un mocă Astor îl ajută să ducă în magazie marea căldare de aramă plină cu musaca. Acolo așteptau niște ființe atât de curioase că micul meu holbă ochii cât cepele. Cele două arătări în veșminte albe și cu un soi de coif alb pe cap aveau pielea ca a peștelui curățat de solzi și erau netezi peste tot și aveau vai, erau prăpădiți, prăpădiți de suprafață. Astor se apucă strâns de piciorul smeului și începu să urle cât îl țineau bojocii. La rândul lor, amărâții scăpără din mâini lada de răchită în care se zbătea cineva. Se făcură și mai palizi decât erau și cățărându-se unul pe altul, încercară cu disperare să iasă din magazie. Stați, mă! Stai, mă, nepoțele, că-mi rup piciorul! Ce ai nebunit? Ăștia sunt blânz, mă, nu mușcă! Sunt bucătarii lui vânăt împărat!" Iar ăsta e un pui, mă, bucătarilor. Rușine să vă fie că vă speriați de un prunc cu caș la gură. Bine zice, mă, ani Lucrurile care par înspăimântătoare, de multe ori, sunt chiar așa." Bucătarii se potoliră și ei, dar nu se apropiau de micuț în ruptul capului. Ce să facem și noi? Ia acolo o puțin tică contrabandă, dar șefii noștri închid și ei ochii. Prăpădiților le trebuie musacaua noastră, nouă ne trebuie... ne trebuie și nouă ceva de la ei." Ce nene?" întreba Astor, nescăpându-i din ochi pe cei doi monștri. E ceva cu halva care nu-i de mutra ta. Ia mai care te la joacă." Pe când ieșea din magazie, Astor mai apucă să-l audă pe smeu bodogănind. Vai de zilișoarele noastre, am ajuns să colaborăm cu dușmanul, dar altfel de unde muieri, că doar nu zicea degeaba a nimic știutorul în înțelepciunea lui. Dacă dragoste nu e, nimic nu e." Astor urcă la suprafață și o lua în jos pe cărare, molfăind o mandragoră care țipa ca din gură de șarpe. E, taci proasto, ce, dacă țip nu te mănânc?" își zise în sine și vârâ suzeta în gură. Nimeri într-o livadă cu mere ce se coceau sub soarele strălucitor. Fiecare măr strălucea și el ca și soarele. Puiul își înfipse colții într-un fruct și se pomeni uimit că-i sar în toate părțile în țărână, căci merele erau de aur. Degeaba îi adună de pe jos și încercă, urlând de durere, să-și pună la loc, ținându-se de fălci, mărâind și scâncind, umblă prin livada nesfârșită până ce dădu de un prăbădit care moțăia sub un măr. Își pusese o țepușă la ceafă și una sub bărbie ca să poată sta treaz. Degeaba, cea de sub bărbie îi sfredelise gușa, apoi limba și ieșise de o palmă prin buza de sus, iar voinicul continua să hai haiducește. Hei, nene!" îl scutura Astor. Nene, scoală -te. Prăpăditul sări în sus de trei coți, își smulse furios, se pușa din falcă și se răsti la ușor. Sine, mama, n tu, tu ești osu, de se fur mere, netrepnicule. Și-l înșpăcă de urechi, scuturându-l până ce astor începui iar să urle. Eu n-am furat nene, eu nu știu nimic!" Dar tu ești mic, nu știi nimic, tata-n pot beleste oaia, nu? Ea arată, se ai în sân!" Dar voinicul se dezmerici și văzu că n-are în față decât un pui de zmeu speriat. Mai pusică, sti tu sine sunt eu? Eu sunt prâslea să voinic și si merele de aur, mă. Ai auzit tu de mine?" Nu, nene, eu caut doar un HH dentist. Nu știu un dentist pe aici că mi-am spart dinții, nene, în mere. U! Prâslea îl privi cu milă. Te cred, mâine poate, că si eu cu blestematele astea de măsele se mai tura vura. Ai de la împărat, si cum a zise el, așa în fase. Prâslea, ce-și spunea în taină, Presley, părându-i se că sună mai nobil, culese câteva mere, le puse pe o tipsie de aur și, triumfător, se îndreptă spre palat, cu smeușorul zopăind după el. Împăratul nu mai putu putut de fericire, era pentru prima dată când avea parte de merele cele minunate. Luară cu toții câte unul, împăratul, împărăteasa, cele trei prințese și șambelanul în de mătase. O cascadă de dinți și dințișori zburară în toate părțile, țopăind pedalele de marmură ale pardoselii. Un cor de urlete și gemete se deslănțui. Demuit într-un colț, urla și astor, mai tare decât ei toți. Îngrozit, prâslea o luă la fugă pe culoarele castelului, citind inscripțiile de pe sute de uși, dar pe niciuna nu scria cabinet stomatologic. Ieși din castel și străbătu în goana cailor toată împărăția. Niciun dentist, nicăieri, pentru că aveau din belșug pastă de dinți, extrasă din zăcăminte de smei și vândută prin contrabandă, niciun locuitor nu avea cari. Disperat, prâslea merse la mama Caterpillar, o babă uitată de moarte, care știa câte în lună și în stele. O omeni cu un șip de rachiu și baba deschise clonzul. Maică, o iei mata în pădurea de colo. Mergi ce mergi, dai de-o gaură în pământ, cobori acolo, faci de trei ori dreapta, de patru ori stânga și mergi așa cale de vreo patru luni. Dai de-o baltă de argint viu și după aia de-o cetate mare. Acolo e țara smeilor cu colți. Ăia e dentiști gântată în fiu. Nu trecu anul că prâslea se și întoarse cu un smeu legat fedeleș, cărând în spinare un coșcogeas scaun dentar, alb cu pedale, pahar de plastic, bormașină și farfurie cu becuri deasupra. Micul convoi fu primit triumfal cu urale și confeti. Cronul din sala imperială fu demontat și în locul lui fu instalat scaunul dentar. Se formă o lungă coadă șerpuind pe culoare și prin grădinile castelului. Primul era împăratul însuși, urmau împărăteasa, cele trei fice și șambelanul. Veneau apoi toți locuitorii împărăției, de la vlădică la opincă, pentru că toți fusese ispitiți de merele strălucitoare. Mânuind cu maestrie leuca, smeul cu colți lucră de dimineață până în seară, după ce îl certă bine cu buzduganul pe sub fălci, îi plantă împăratului în gingii pietre nestemate, după cum urmează, un sardonix, un opal, o agată, un crisolit și un onix în șirul de sus, și un topaz, un smarald, un ametist, un diamant și un jasp în cel de jos. Când își arătă prima dată într-un zâmbet larg noi dinți, multor curteni li se muiară genunchii, iar pe o cameristă borțoasă o apucară durerile facerii. Pentru prostime, zmeul folosi pietricele de râu frumos lustruite. Când tot poporul din împărăția lui Vânăt împărat a avut frumoși dinți nou-nouți, împăratul recunoscător îl încărcă de daruri pe felcer, un fier călcat cu cărbuni, o roată de bicicletă și 2 metri de cablu coaxial și îl trimise înapoi de unde venise. Opri în schimb scaunul dentar care, fiind foarte confortabil, deveni tronul oficial al împărăției. Venise între timp și rândul lui Astor, care stăduse cu minte la coadă în spatele șambelanului în cerap de matase. Când s-a văzut cu noi colțișori din caiele de potcoavă, micul smeu fu cât se poate de mulțumit și înfipse ca să încerce în spinarea unui motan cenușiu care o lua la fugă zbierând. Smeușorul ieși din castel fluierând și țopăind într-un picior, culese din întinsele grădini un buchet mare de miosotis și le ronțăi cu poftă. Propădiții ăștia nu erau chiar așa de răi, se gândi el. Până atunci nu-l mușcase niciunul. Totuși se ținea departe de satele pe care le zărea risipite colon fața lui cu acoperișurile lor de paie, căci câinii îl miroseau de la distanță și îl lătrau ca turbații. Când se lăsa murgul cu dure sângerii la orizont, Astor rătăci drumul. O luă printr-un lan de floarea soarelui, se împiedică de mușuroaie de cârtiță și se prăvăli în țărână de se făcu ca alta arătare. Începu să plângă de foame și de frică, dar își aduse aminte de părinți și se îmbărbătă. Mai rău fusese înainte, așa că a avut puterea să ajungă la marginea unui sat lângă un gard pe care încercă să se cațere cu ghearele și cu colții. Îl încălecă și se trezit deodată bufnind greoi în partea cealaltă. În curtea casei se aflau câteva șiruri de viță de vie cu stuguri mari și copți încălziți de soarele portocaliu ala sfințitului. Două fetițe cu cozi lungi împletite cu floricele de nu mă uita băteau de perete o minge vărgată. Jucau reginele și, din când în când, una înainta cu pași mici și se oprea brusc ca o statuie vie, ținându-și parcă și respirația. Umbra ei, neagră și lungă, ca un act de ceasornic, se întindea atunci până la gard. Văzându-l pe astor, cenii mărise într-o albie cu clăbuc și, cu lăbuțele în sus, se zbătea să iasă, fetele, fugiră țipând pe prispă, iar mingea, sărind în arcuri tot mai mici, se opri în niște tufe de smeură. O șopârlă! o strigau ascunzându-se după stâlpii prispei. Și tocmai în acea seară, tăicuțul plecase în sat ca să cumpere niște hamuri și, după obicei, mai întârzia pe la crâșmă. Cât despre mămuca, ea le apărea numai nopțile, luminându-le visul. Văzând că Astor izbutise în fine să iasă din albie și îndrepta se îndrepta ținându-se de fund către ele, cele două se refugiară în tindă și, cu ochișorii măriți de groază, trase răzăvorul. Privind pe ferestruica din bășică de porc, ciudata. Arătare, ce nu era mai înaltă decât ele. Se oprise în prag, arătând cu gheruța către gură. Ia uite-o! Mergem două labe!" îi șopti la ureche cea cu părul caspicul spicul copt, celeilalte cu vițele castanii. Și ce ochi blânzi are!" răspunse cealaltă. Stătura așa cu sufletul la gură mai multe minute. Jobârla scotea niște sunete caragioase, dar nu încerca să deschidă ușa. Îi gheară mațele, trebuie să-i fie tare foame, își ziseră fetițele, întrebându-se apoi ce-or mânca oare șopârlele. Păi gâze, șoricei, moli, râme, hai să-i dăm niște râme. Toată ziua fetițele scoseseră râme din pământ și le puseseră claie peste grămadă într-o strachină sub niște iarbă ofilită. Trase zăvorul cu grijă și strecurară pe prispă strachina în care râmele, roșii și inelate mișunau în toate părțile, strângându-se și subțindu se Astor luă farfuria în labe și se înfruptă pe săturate, apoi se șterse la bot cu mâneca și spuse politicos să rumâna pentru masă. Să trăiești vortica grasă, îi răspunseră fetițele în cor, după care li se muiară genunchii de frică. Vorbește, vorbește, nemai știind unde să se ascundă. Dar smeușorul deschise încetişor ușa și se așeză pe o laviță, cam un copil cu minte, făcându-și de lucru cu o lingură de lemn. Văzând cât e de blând, fetițele s-au liniștit, l-au întrebat cum îl cheamă și ce jocuri știe și, până a venit tăicuțul, s-au jucat pe rând de-a matracul, de-a patru tute rebegite, de-a mijoarca și de-a cei trei prinți scălare. Putem să-l ținem, tati, te rugăm frumos!" se pisiciră surorile pe lângă gospodar. Și dacă facem urdărie în casă?" Nu face, tati, curățăm noi!" Hai, tati, lasă-ne să-l creștem noi!" Atât îl bătură la cap pe bietul creștin care își iubea fetele ca pe lumina ochilor, că până la urmă acesta în cuvință. Așa și-a început Astor viața în mijlocul oamenilor. Curând, toți l-au îndrăgit pe Gheorghiță, cum l-au botezat la biserică, bancă veneau oameni din toate satele din preajmă sălvadă. l vadă. Hartnic și stoinic, el a trăit în sat până când bătrân și satul de zile a adormit somnul drepților, Până în ziua de azi, oamenii vorbesc cu drag despre el.